Du lytter til Radio 24 /7. den Det er originale Dallradio. Velkommen til Q&A med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Det er mandag. Det er regnvejr. Ikke på Solitudevej, men derimod på Vesterfej Magtsgade. Klokken den er 13.05, og dermed er det blevet tid til Danmarks eneste holdningsbord mediemagasin, sendt direkte fra Radio 24-7's Studie Mit navn det er Mikkel Andersen, og ved siden af mig så står som altid Henrik Kvartrup. Det gør jeg nemlig, og i dag skal vi se på politikkens debattsider. Et sted, hvor kernelæserne jævnligt byder ind med frontberetninger om deres fortrædeligheder ude i den onde virkelighed. Der er for eksempel ham, der synes, at han er for grim til at gå i byen, eller djøfferen, der er ked af, at hans omgivelser tror, at han er følelseskold, eller den syriske LGBT-flygtning, der ikke har fundet sig helt til rette som boligplaceret i kærteminde. Vi spørger chefredaktøren, hvorfor det altid skal være synd, for nogen i politikken. Dernæst så får vi besøg af den administrerende direktør i Berlinske Media, Anders Krab Johansen. Han kommer til en snak om hvordan og om medierne skal tage sig betalt på nettet. Og vi bliver lidt i Berlinske medias univers. Her har avisen Berlinske de seneste uger høstet meget anerkendelse for afdækningen af hvidvaskningsskandalen i Danske Bank. Men det var svært i begyndelsen. Vi får besøg af en af journalisterne bag historien. Og det sidste udsendelse skal vi tale om valg af kilder. For giver det for eksempel mening, når økonomer, økonomer frejligt erklærer frygten for en boligboble ubegrundet? Når de samme økonomer er ansat i realkreditinstitutterne, der jo lever af at låne penge ud. Du lytter til Radio 24-7. Ja Henrik, så jeg kan jo forstå på, på medisk dækning, at du faktisk har gjort comeback. Og jeg har også sådan lidt undret mig, fordi jeg havde ikke rigtig opdaget, at du var væk. Men, <laughs> men, men hvad er det, hvor er det, du har været henne? Jamen, jeg har væk. Jeg har været væk, og nu er jeg tilbage, fordi jeg forstår, at definitionen på at være tilbage, det er, at man har fået tilknytning til et af de store gamle bladhuse. Så den var rundt, og med den forståelse af ordet comeback, har jeg lige fået comeback, i det jeg, som de fleste sikkert vil vide, skal til at skrive for ekstra Men altså, jeg, der sidder jeg jo og tænker, og der, der kunne jeg jo skrive en klummen klumme i, i Berlinsk om, og det, at, der, der er det jo lidt synd for os, ikke? Altså, jeg tænker, dybest set er det jo en nedvurdering af det her program. Jeg synes da, at vi har da... Vi har da stået Men her snart i Den tror jeg, du skal tage med vores tår. næste gæst, Anne Svande. Jeg er helt sikker på, at du kan få, du kan få et, et, oplæg, eller et indlæg optaget i politikken om, hvor synd det er for dig og for os. Præcis. Uh, det, det, det, den burde ligge lige på den flade. Du lytter til Radio 24-7. Mit skrev skal ikke dufte af blomsteræng, har slægt en ung kvinde i politikken, for hun er utilfreds med parfumeret trusindlæg. Jeg er for grim til at gå i byen i København. Det mener en skamfuld yngre mand, mens en single kvinde erklærer, jeg er dødtræt af at skulle underholde mine seks hungrende parvenner og mit singelliv og byture. Eller hvad med den her sorte danske mænd råber op? Kære hvide kvinder, vi er ikke jeres sekslegetøj. Og den her med, at det er ensomt at være LGBT-flygtning og blive boligplaceret i katteminde. Og så er der, tving mig til at bære cykelhjelm, tak. Det skriver en journalist, mens, øh, en cyklist, undskyld, mens et par der klager over, at Hugo Balthasars navn har givet mange diskussioner. Vi skal ikke glemme, at det også er synd for døfferne. Der er nemlig en statskundskabsstuderende, der i politikken skriver, vi døffer er ikke blot følelseskolde drænge uden kontakt til virkeligheden. Han tilføjer så, at igen og igen sker det, at jeg, mens Kaj silden går rundt til familiefrokost, skal stå på mål for døffernes udulighed. Og også i det så er der ofre, som der er plads til i politikken. Kære supermarked, ikke mandens uinstinkter med alle jeres kødfristelser, skrev en forfatter og dokumentarist. Og der er også denne Bevægende beretning fra en ung ryger, der oplever, at hendes cigaretter er langt mere skamfulde på CBS, end de var på RUG. Anne Mette Svane, chefredaktør på Politikken. Velkommen til. Tak. Hvorfor er det altid synd for nogle års ja? Det er i hvert fald en generel fordom med politikken, at hvis man skal være rimelig sikker på at kunne få et debatoplæg, så skal det helst være synd for en. Og jeg kan også afsløre, at en gang imellem i vores redaktionslokaler, så er der er også nogen, som banker hovedet ned i bordpladen og siger, at nu må det simpelthen stoppe, det kan ikke være rigtigt, at vi skal ekspaltere og give platform til nogen, der måtte mene noget om en meget lille problemstilling. Hvilket bringer mig til at spørge, er der noget, der er for småt til, at det kan blive omtalt i politikken? Øh, ja, men jeg tror, en af øh, at altså, hvis man skal være en lille bitte smule alvorlig, fordi der ligger selvfølgelig også altid en, en god alvorlig pointe noget, som man godt kan opfatte som peti og skørt og skævt, så synes jeg faktisk, det er rigtig, rigtig glædeligt og sundt, at vi, har, vi oplever det her som en demokratisering af debatten. Hvis man kigger på politikens debattside for bare fem år siden, så... Øh, kunne der stå, jeg ved ikke, hvor mange debattenlæg fra fora og alle mulige fagforeninger, alle mulige magthavere, Men det, der er sket, er, at der er mange flere, kommer mange flere stemmer ind, der er en demokratisering. Øhm, og det betyder også, at hvis man har en personlig, stærk, selvoplevet oplevelse, som du knytter et stærkt, holdningsmæssigt standpunkt til, så har du et rigtig godt debattenlæg. Og, og jeg er med på, at det er for en avis, som politikken, ligesom det er for alle andre medier, er vigtigt at ramme noget, som brugerne kan identificere sig med. Præcis. Men hvad med relevansen? Altså, hvorfor er det relevant, at den stakkels studerende skal stå op de 20 minutter, det tager at køre metodet fra København til Roskilde? Hvorfor er det relevant? Det er jo relevant, hvis der er rigtig mange, der kan finde ud af at sig i det. Og det her, det er jo også nogle typer af debatindek, som splitter. Der er jo nogen, som bare deler det og engagerer i det, fordi de synes, at det er for langt ude, at der er nogen, der frem skal mene det. Og så er der dem, som rent faktisk siger, yes, det her, det har jeg også oplevet, og det her, det synes jeg faktisk er fedt, at det er et synspunkt, som faktisk er noget, der er noget klangbund for. Et eksempel fra sidste uge, store politiske nyheder, der var statsministerkandidater, der var finanslov, og alligevel var en af de historier, der fik stor omtale også hos os, det var en mand, som oplevede, at han ikke kunne bestille kaffe i lufthavnen på dansk, at det hedder Coffee Please. Og det kan da også nogle gange komme en lille smule bag på mig, at her er der altså virkelig noget, som bliver helt vildt diskuteret og virkelig, virkelig omtalt, og man engagerer sig i. Og jeg tror egentlig bare, at man må erkende, at i dag, der kan vi godt tåle lidt af det hele. Vi får masser af nyheder og alvorlig information, men man har også nogle gange brug for noget, som er noget andet, som man også kan engagere sig i. Men når du selv siger, at I nogle gange sidder på redaktionen, og der er enkelte, der måske banker hovedet ned i bordet, når I har fundet den, den næste i, i det her klassiske segment, som det er synd mm. for, hvorfor er det så egentlig, I, I ikke vælger at måske prioritere det lidt lavere? Altså det fylder jo meget, det er jo en, en, en markant del af stoffet. Det er helt rigtigt, at det her det er blevet en strategi for os, også på vores debattsider. Og det handler også om, at forudsigeligheden, kedeligheden ved at blive ved med at læse debatindlæg fra fagforeninger, fra politikere, den, den, den kan altså godt trætte en del. Så det at få mere plads til almindelige mennesker har altså gjort noget rigtig godt for vores debat. Men undskyld mig, almindelige Jeg synes, at det er enormt forudsigeligt, at der sidder nogle krænkede for og piller i deres egne navle i din vis. Det synes jeg i den grad er forudsigeligt. Ja, men det er det ikke nødvendigvis for, for de mennesker, som rent faktisk slår politikken. Og nu vil jeg ikke forholde mig til, om I en del af vores målgruppe eller ej. Det synes jeg sådan det er en meget god diskussion. Men det, at vi som medie bliver nødt til at være mere relevante og være mere til stede også med nogle af de øh, problemstillinger, som rent faktisk fylder noget for almindelige mennesker. Det er rigtig vigtigt. Og at man kan kalde det, det her, det er måske en en ny udvikling i journalistikken, som handler i høj grad om at tage hverdags eksistens alvorligt. Og man kan sagtens grine af det. Altså, jeg synes også imellem, ah, come on, altså, er der altså er det, er, det, er det ikke ved at blive for småt? Men nogle af de eksempler, I tager frem, altså for eksempel hvad hedder det, debatindlægget, der handlede om, om sorte mænd, som, hvor de siger, eller debatindlægget omkring, at de bliver kategoriseret og siger fra i forhold til at blive brugt som hvide kvinders sekslegetøj. Det er jo sådan set en relevant og en, en, en ret opsigtsvækkende debatindlæg, som handler om en racisme, som foregår, som er tabuiseret. Så det er jo ikke petit det hele. Der er jo også helt klart, hvor der er en klar pointe, og som handler om øh, nogle nye problemstillinger, som i et ellers totalt gennemreguleret samfund som Danmark, som er vigtigt at få med på dagsordenen også. Ja, jeg anerkender fuldt ud selvfølgelig, er det en relevant diskussion at, at rejse. Men jeg vil dog sige i forhold til lige det specifikke med, med sorte mænd, der bliver behandlet som sexleje. Så jeg har farvede venner, som af han som er okay med at blive behandlet som, det som er okay. Men, men, men det andet, jeg egentlig vil spørge om, det var øh, øh, hvis man nu, hvis jeg nu var polemisk, så vil jeg mm. sige, I laver nogle indlæg med meget høj identifikationsfaktor. Alle kan relatere til det. Og så har I jeres, måske jeres spilsegment ude på Østerbro, som synes, det her det er godt, for nu får vi ligesom pillet lidt i vores egne navler, og så er der sådan nogle reaktionære borgerlige, som mig, som sidder og deler det i vildskab også, og okay. sænker, nej, nej, nej, her har vi politikken, som er politikken igen, det er jo, hvor er det sjovt, og hvor er det forfærdeligt et eller andet sted, ikke? Og så får I, har I jo, altså, hele pladen fuld, og så kunne man måske sige, at det bare var clickbait. Jeg vil gerne... Tilstå. At det her, det er typisk øh, nogle øh, debatindlæg, som også, som vi vil kalde, går rigtig godt digitalt. Øhm, fordi at jeg igen tror, at man kan genkende sig i det, og man har lyst til at dele på sociale medier, øh, og man har lyst til at engagere sig i det. Øh, men er der noget galt i, at man har lyst til at engagere sig i en debat, øh, og der er endelig nogen, der tager et standpunkt, eller rent faktisk deler af en selvoplevet oplevelse? Det har jeg sådan set ikke rigtig noget problem med. Men det vigtige er jo at sige, det er jo ikke hele vores øh, debatindhold, der er den her type indlæg. Det er heldigvis meget andet end det. Øhm, og jeg kan sagtens tåle at leve med, at der er lidt færre magthaver, lidt f altså færre fagforeninger, og for at skrue op for almindelige mennesker. Det synes men, jeg er en god balance. Men, men nu er du jo chefredaktør ja. for en avis, som der er berettet eller uberettet ganske mange stereotyper forbundet med. Har, har tanken strejfet dig, at du ved ligesom på den her måde at køle øh, kernelæserne frem og deres problemer? er med til at, at, at befeste de der stereotyper. Altså det er støfferne, det er den rukstuderende, som det, som det er synd for. Det er LGBT-flygtningen over i Kateminde, som de kunne hjælpe med også er synd for, selvom han er flygtet fra, fra Syrien, hvor det trods alt er noget værre at befinde sig i end, end i Kateminde. Er du ikke med til at befeste nogle stereotyper om, hvad det er for en avis, du er chef for? jo, hvis vi kunne lave den type indhold, og hvis det var alene det vi ville arbejde med øh, fremadrettet, Æ, men vi er heldigvis også nævnt, der kan meget andet end det. Æ, så selvfølgelig så skal vi også indimellem øh, tur overraske øh, og også være meget kritiske, så vi ikke bliver ved med at være for forudsigelige. Men kommer debatindlægget? Altså du siger, I skal ikke være Hvornår kommer debatindlægget? Tør nu for fanden jeres øjne forkalede ruger? rukker. Men kære Henrik og Mikkel, hvis I har lyst til at skrive det indlæg, så er jeg sikker på, at vi vil elske at optage det, fordi debatten bliver fed. Så vi er jo ikke bange for at tage nogen, som mener noget andet. Tvært måde så tror vi sådan set på, at, at en levende debat jo netop skal være levende ved at mening at bryde Men der er en overvægt af dem, det er synd for. Er det ikke det? Jamen, så skal I jo have lavet os samarbejde og har talt rigtig godt op, fordi de eksempler, I er kommet med, de er jo over en femårig periode. Og det er helt cool, fordi altså, der har også været, der er mange gode, sjove overskrifter i dem, I er kommet med. Øhm, men altså, lad mig bare give jer et andet eksempel. Øhm, nogle gange så kommer det sgu også bag på en redaktør som mig, øh, hvilke, hvilke typer historier, som bare øh, fuldstændig får interessen digitalt til at eksplodere. Og jeg skal sige, at, eller et godt tip, altså tag noget mere menstruationskopper. Det får tingene om til, og menstruationskopper, det får tingene til at gå amok. Hvad er en menstruationskop? Ja, men det synes jeg, du skal slå op, Henrik. Så er jeg er sikker på, at du bliver klogere. Jamen, altså, du, du må lige oplyse vores, vores lyttere her, fordi de er helt sikre på, at de sidder derude og er et stort spørgsmålstegn. Lad os lige igen. Hvad er en menstruationskop? Det er en måde, som uh, kvinder de, uh, kan uh, håndtere det, at uh, de har menstruation en gang om måneden. Men jeg synes, du skal slå det op. Det vil jeg gøre. Men jeg skal lige høre, ind, du går. Er det synd for kvinderne, at de menstruerer? Overhovedet ikke, men jeg synes, det er fair at skrive debattenlæg, at man gerne vil have nogle alternativer, som ikke får Administ vane her til allersidst, hvis vi nu forestillede os, at vi havde fået salige Edvard Brandes, så vi kunne høre oprejst fra deres grave, og satte dem til at bladre i, deres, i, i jeres debatstof, hvor man kan sige, særlig kronikken har jo en særlig plads i det danske mediebillede. Hvad tror du, de vil have sagt til, til den her vinkling på, på måske det, man polemisk kunne kalde en offerkultur, som politikken giver ret ofte ud i? Oh, det er stort og et godt spørgsmål. Øhm, når man tænker på kronikken, som jo er en opfyldelse af kavling, øh, så var noget ja. af det, som en, en tradition, som, som vi jo i hvert fald i dengang prøvede at skal leve op til, det er jo noget, som kavling var eller til, det var sådan set reputation, øh, og det, at, der ikke er, er, altså, at man også giver øjne og stemmer til dem, som, øh, som jo øh, ikke er dem, der fylder mest i et øh, samfund som det danske. Øh hvis man tænker tilbage på nogle af hans reportager. Så den alvorlige del, det er jo, at det er rigtig, rigtig godt at få flyttet øh, ned af debatten øh, og give mere ordet til helt almindelige mennesker og til den øh, stærke, selvoplevede øh, opfald. Så det kan jo også bare være med et menneske, der møder et system. Øh, det kan være sundhedssystemet, det kan være det politiske system. Øh, så det kan jo også være en, et andet og et, et ret vigtigt billede af offerbilledet øh, som du prøver at tegne, som faktisk kan være med sig at flytte og som samfund fremad. Bare lige her til allerede sidste, og, og konkluderende, øh, skal der skrues op, eller skal der skrues ned for det her, eller er niveauet helt som det skal være? Jeg tror, vi kommer til at se meget mere hverdagseksistens, fordi at det, vi skal så blive bedre til at udfordre os selv, så det ikke kun er synd for LGBT, øh, den syriske flygtning, men at vi i højere grad også er med til at få meget mere altså, hverdagseksistens ind i vores normaljournalistik. Anne Mette Svane, chefredaktør på Politikken, tak fordi du kom forbi og, og talte om, at det er synd for nogen, og nu må du være helt forsigtig, når du går de 500 meter tilbage til Rødhedspladsen. Tak for godt. Du lytter til Radio 24 /7. Stadig oftere oplever danske at støde ind i en betalingsmur, når de forsøger at læse nyheder på nettet. Politikken, Jyllandsposten, Kristi Dagblad og Berlinske stadig mere indhold bag murerne, og efterhånden er det kun BT, som konsekvent er gratis. Men hvorfor skal man som mediebruger tage en abonnement på en lang række netaviser, hvis man gerne vil holde sig opdateret? Eksempelvis Spotify har vist vejen ved at have et samlet abonnement, hvor man betaler de enkelte kunstnere, alt efter hvor mange, der hører deres musik. Og vil det samme ikke være oplagt at gøre for de danske betalingsaviser? Det kan. Du måske svare på Berlingske Medias koncerndirektør Anders Graf Du er kommet i studiet her for at tale om det her emne. Velkommen til dig. Vi skal måske lige, inden vi går i gang, sige, at vi også havde inviteret politikkens pangdang til Anders Krabb Johansen, øh, nemlig også Øreskov ind, men de har meddelt altså over fra J.B. butikken at de ikke kunne sende nogen. Så det er altså dig, Anders, der får æren af at stå på mål for den samlede danske mediebranche her. Tak for det. Anders Krabb Johansen, hvorfor har medierne ikke for længst lavet det, som jo ud fra en betragtning kan, kan synes helt oplagt, et fælles betalingssystem? Altså nu nævnte de Spotify. Hvis I, nu tager, hvis I nu siger, at medierne er kunstnerne, øh, som laver indholdet, journalistikken, øh, debat, for debatten i gang, øh, tager billederne osv., øh, kunne I så forestille jer Spotify som et, du så svensk-amerikansk, øh, foretagende, børsnoteret, som så tjener pengene på det? Det, er det? det er jo det, I reelt foreslår. Det selskab giver så øvrigt ikke noget overskud. Så det er det, I egentlig siger. Det er, at der er nogle andre, en eller anden, som skal lukrere på det stof, ja, eller, vi laver. eller danske æ... medier i en fælles pulje, der kan se en fælles jo. idé i at gøre det her sammen. Ja, det, det er så den anden model, I kommer med. Det er, så, det er sådan nærmest noget, lidt kommunistisk, ikke? Så vi Så det er sådan, i det fælles gode, så ja. lægger vi alle sammen vores ting ind til, til fri brug. Det synes jeg heller ikke er særlig smart. Men... Så Og lad os lige prøve at holde fast i, hvor, hvorfor I kommer med sådan nogle, øh, sådan nogle forestillinger. Det er, altså, hvis danske medier, som jeg jo repræsenterer, kunne få lov til at få alt politikens stof, al Ekstrabladestof, Jyllandspotsens stof, Kristi stof, Børsens stof, jyske Vestkøsens stof, de vil give os det. Og så solgte vi det videre for en 25, år, Så er de mere end velkomne. Det vil jeg gerne sige. Så skal jeg nok stå for at lave en fælles platform. Det tror jeg ikke, de vil. Fordi de, hold, de er jo selvfølgelig glade for det stof, de laver. De bruger mange penge på det. De har en relation til, til, til de kunder, de har. Så det er jo der, den er. Hvem, hvem skal så være... Den, den der, hvem skal være den, der har nøglen? Hvem, hvem er det, der, der, der ligesom styrer stoffet? Og den mellemhandler rolle vil alle jo sikkert gerne have, men jeg tror ikke, der er nogen, der vil, der vil levere til det. Men hvis man nu sagde, at man lavede et stort øh, aktieselskab, der i lige mål eller proportional i forhold til markedsandel, bliver ejet af information, i dagbladet, øh, Berlinske Media mm -hmm. og JP-Politikken, og så sagde man, at brugeren betalte 300 kroner om måneden eller et andet beløb for at få adgang til danske aviser, og så delte man Altså, proportionalt. Hvis jeg nu sad og læste Berlinsk mest, hvilket jeg naturligvis gør, eftersom du er min chef over på Berlinsk i de anden sammenhæng, så er samling, ja, ja, der ikke nogen tvivl om det. Jamen, så vi Berlinsk så få en væsentlig større andel af mine 300 kroner, mens Chrissy Dagblad og Politikken, de vil få ja. væsentlig mindre. Altså, der er jo eksempler på, at vi har, vi har gjort noget, der minder om, uh, sådan historisk set, at bureau er jo, uh, er jo de samlede medier, der ligesom har delt et ejerskab for at og faktisk sørge for, at vi har et, et nationalt nyhedsbyrå og for at sørge for, at staten ikke lavede et nationalt nyhedsbyrå, så vi simpelthen på en, den måde fik uafhængig. Jeg kommer lige fra et bestyrelsesmøde i, i det, der hedder Bladkompaniet, som er 50% ejet af, af JP-politikken, og 50% ejet af danske medier, som jo står for, for distribution af aviser. Der har man også sat sig sammen. Så når det, når det, når det er økonomisk rationelt og giver mening, øh, så er der faktisk en tradition i det danske mediebillede for at gøre det her. Øh, jeg tror, grund til, at, at det ikke er blevet gjort, med øh, altså, som en Spotify-model for digitale nyheder. Der, der er mange grunde, og det er sådan en lille smule med lang så Jeg skal lige bruge et halvt minut. For, først, for det første har vi jo et meget specielt mediemarked herhjemme, fordi at, øh, at TV2, som er statssejet, og DR, som også er statssejet, er så markant store, og de jo leverer gratis. Og det gør altså, at vi har et, et marked, som ikke er et helt normalt marked. Hvis de, hvis de ikke var der, ville der formentlig være en betalingsvilje, og, og det kunne betale sig at gå ind. Men, men, men altså, markedet står simpelthen et andet sted. Øhm, og derfor er det rigtig, rigtig svært at lave. Og så er det selvfølgelig, når markedet er svært at lave, hvem skal tjene på det? Så, så det, er ikke, det er ikke sådan af, af blindhed eller ønske om ikke at levere nogle, nogle nemme løsninger til brugerne, men det er faktisk øh, en vanskelighed. Du brugte brugt udtrykket før, Anders Krap at, at spørgsmålet jo selvfølgelig resterede, hvem skal have den, hvem er det, der ja. skal, skal stå for det her? Men er der ikke en risiko for, at mens øh, medierne ikke kan blive enige om det, så er der bare nogle helt andre, der bare kører sted rigtig hurtigt, og I når ikke at komme med. Man ser jo sådan en, en todeling af markedet. Altså BT øh, er jo et gratis medie nu, og det er så er gratis på, på mobilen, og så kan man hente en avis på stationen, og så kan man også læse den. Og det, det er jo den vej at BT går, og det, er, det har vi meget succes med. Vi, vi stillede stillet om her i, før sommerferien, og, og, og det giver jo noget mængde. Det, det betyder, at rigtig mange, der kommer derind, og så kan man sælge bedre på det. Det er jo den ene vej at gå. Den anden vej at gå er jo den vej, som, som mange viser øh, går. Og det er jo at sige, at vi har noget specielt til en bestemt målgruppe, som får det til en bestemt pris. Og der, der er den, den model, som er, er, fungerer fint. Der kommer lige en gæst, så jeg bliver ja. lidt forstyrret her. <laughs> af en af dine journalister faktisk. Min... Ja. Ah, ikke en af mine. En af mine mine journalister. Ja, ja, ja, men der, fra ikke? din butik, ikke? Ja, ja. Jo, jo, det er da rigtigt. Hvad hedder det? Den anden model er jo, at man, at man får en høj pris for en, um, for en meget speciel ydelse. Og, og der, der sker jo også meget i det marked. Jeg vil bare lige gøre opmærksom på, at Berlinske, som jo er et højkvalitetsprodukt med rigtig, rigtig dygtige journalister, som dækker rigtig bredt, øh, inklusive god gravergruppe og alt muligt andet, det, det sælger vi altså til, til 99 kroner per måned som et abonnement. Men, og det men, er Anders... ikke et slagtilbud. Og da, det er sådan lidt. Det er svært at forstå, hvis det skulle forhindre nogen i at få adgang til kvalitetsjournalistik, at de skal betale 99 kroner. Ikke? Det er jo i København, at det er to kopper kaffe, ja. ikke? Øh, så det er men jo så lad mig overskue, ikke? tage fat i gæsten, der kommer ind. Og du, du kommer til lige med, det er Michael Lund fra Berlinske Gravegruppe. Velkommen til, til dig. Tak. Og vi skal snakke om, det tør jeg godt sige for egen regning, den fremragende afdækning, I har haft om, om Danske banker og Hvidvastningssagen over i Estland. Men Anders Krabb Hansen, lad os sige, at der sad en ikke fast abonnent på Berlinske, der bare synes, at det Michael og hans kolleger har lavet i Gravgruppen ja. er så skide godt, at det ville egentlig gerne læse, men kun det. Ja. Og, og der skulle bare swipe til på telefonen, ja. så skulle man betale 7 kroner, og så havde man læst den seneste artikel. Det kan man jo ikke i dag. Og vi ligge, altså den dag, man kan det, er mm -hmm. vi så ikke et langt skridt nærmere ja, Men vi har et bedre tilbud. Vi har et endnu bedre tilbud til den der person. Den person kan finde artiklen, så kan han swipe 0 kroner første måned, og herefter 99 kroner. I den måned kan han jo så læse alle artiklerne, han er bagud. Hvis han så synes, det er så fantastisk, så kan han jo bare lade sit kreditkort stå, og så kan vi køre en måned men mere. Men så skal man jo til jo... at sige, hvad man hedder, hvor man bor, Ej, det skal og ikke mailadress, så man har alt muligt besværligt. En... Nej, nej, nej, nej din mailadresse, og så swiper du. Det kan altså ikke blive nemmere, Kvortrup. Prøv lige at komme her. Det, det er ikke svært. Øh, giv gerne de første 100 kroner, hvis du vil prøve det. Er altså, <laughs> det er, altså, det er, altså det er rørende. Rørende men, men vil det sige, du sige, at du aflyser behovet for, for, for det, nogen har kaldt mikrobetaling? Nej, det gør jeg ikke, men jeg siger, der hvor, der hvor markedet står lige nu, synes jeg, det er rigtig, rigtig svært at se. Vi, vi har... Vi er i en mærkeligt marked igen. Altså, når det er TV2, er der stadigvæk og er gratis, så er det rigtig, rigtig svært at indføre den der slags. Og jeg synes, at vi har fået som, som, altså som mediehuse fået indført nogle, nogle modeller selv, som er rigtig, rigtig attraktive. Om det så kommer ned af, altså om det kommer om tre nogle år eller et eller andet, der kommer nye modeller og tænk på, at tænke på, det kan godt være. Men, men lige nu er, er, det ikke, er det ikke attraktivt for os, og det vil være meget svært at, at, at håndtere. Nu havde vi jo, vi ringede faktisk til Michael Dyrby i sidste udgave af Q&A, hvor ja. det var kommet frem, at det, det faktisk gik rigtig godt for, for BTMX mm -hmm. med det, der ellers har været dansk presses bane, sår et eller andet ja, sted, det, der der for jeg synes ikke væk. Men hvis jeg nu spørger dig, så jeg beder jeg dig om at være helt ærlig. Ja. Hvordan går det med Berlinskes egen betalingsløsning, altså den til 99 kroner, du lige har sagt? Det går rigtig godt. Øh, vi har øh, nogle mål. jeg tror faktisk ikke. Har, vi, har vi meldt dem ud? Det tror jeg ikke, vi har. Ja, eller skal du være velkommen? Ja, jeg kan ikke huske det. Jeg tror ikke, vi har meldt dem ud. Men, så jeg holder mig lige lidt runde vendinger. Men, men det der er, at hvis der kommer et vist antal ind per måned, og de holder en vis længde i gennemsnit, så når vi rigtig, rigtig mange ved udgangen af 2020, og alt går efter planen. Så det ser rigtig, rigtig godt ud. Så vil jeg lige gå tilbage og gøre mig umage med, om, om vi har besluttet at melde det ud eller ej. Og så kan jeg jo dukke op igen og begynde at sige nogle tal, men, men faktisk er det, er det en overraskende stor succes. Det blev jo indført i, i december, den her nye model, hvor man starter med at få første måned gratis, og så efterfølgende 99 kroner, så I kan kalde det en Spotify-model, øhm, og det, det kører rigtig, rigtig blot. Men ser du BT's succes, i hvert fald, defineret som succes her i sommer, hvor det er gået rigtig godt for BT ja, med ja. trafik og den slags, ser du det som en, en modreaktion mod alle dem, der vil have betaling på nettet? Ja, og jeg ser det som en, et, et, en, en efterspørgsel hos kunderne ude i den anden ende. Vær nu tydelige i, hvad det er, I er. Altså, I skal, I, hvis I siger, I et gratis medie, så vær et rigtig gratis medie. Så lad være med at forstyrre mig med Altså, så er det gratis, så ved jeg godt, at jeg får nogle flere annoncer. Det er så sådan, det er. Hvis I vil være et kvalitetsmedie, så opfører jeg venligt som et kvalitetsmedie. Og det er jo den beslutning, vi har taget og sagt, jamen... BT er et gratis medie, og det er det, vi går efter. Så er det lidt mere forstyrrelse og fra, ikke, og ikke et kvalitetsmedie, eller hvad? Jamen, det er jo kvalitet tabloid. Så det er jo rigtig, rigtig god sport. Det er rigtig, rigtig god breaking news. Det er en, en god underholdning. Det er fem minutters pause. Det er, hvad det er, og det skal man være stolt af at producere. Og der er rigtig, rigtig mange, inklusive mig selv, som synes, det er faktisk ret fedt. Og så er der, så er der Bernerske, som er en helt anden læseoplevelse, og jo et weekendavisen, som så er noget helt, en helt anden rytme igen. Så det, så det er jo med, i stedet for, at alle klumper sammen og tror, at det er den samme model, der skal virke, uanset målgrupper, uanset formål med det medie. Det, det, er, det bliver folk super over, det forstår jeg faktisk godt. Så, så man, også da er chefer, skal tage nogle beslutninger og så tage konsekvensen. Det tror, jeg, det tror jeg er læreren for det, vi har lavet de sidste par måneder her. Men er der en risiko for, at I, I faktisk kanibaliserer? en lille smule hinanden i forhold til BT og Berlinske. Altså, man kan jo sige, hvis du vil læse sportsdækning, det er jo også noget, noget, noget Berlinske har, så kan du gå over og læse den gratis i BT. Jeg anerkender, at selvfølgelig weekendavisen sportsdækning og måske ikke noget, der lokker folk ind på samme måde, men, men er der ikke en risiko for, at I, at I dybest set sørger for at... at kanalisere folk over i gratis univers på, på jeres ja, eget, der man konkurrerer Nej, med sig selv? det vil jeg faktisk ikke sige. Det, jeg vil mere sige, at hvis man, hvis man ser, hvad hedder det, mediedrift som sådan en trakt, så er, så er, er, er BTU den yderste del, hvor vi kommer i kontakt med rigtig mange mennesker. Hvis vi kan finde ud af, hvad de kan lide og ikke kan lide, så kan vi jo få dem kanaliseret. Dem, der er meget interesseret i politik, eller kultur, eller samfund, eller business, dem kan vi jo så få kanaliseret dybere ind i trakten over til, over til, til Berlinske, og nogen meget interesseret i, i kultur eller andre ting, kan vi få kanalisere over til, til weekendavisen, så jeg er faktisk ikke er enig. Jeg tror, at, at, at altså, kunderne er typisk meget klogere, end man tror, ja, man er rimelig hurtigt afsløret, så det gælder bare om at være rimelig straight i, hvad vi gør, og så, og så selvfølgelig tilpasse sig til en, altså, det er jo en helt anden tid nu, med, med, hvor mobilen er jo, er jo det, det første, folk læser på, og, og, og det, er jo, det er jo en anden måde at producere det på, jeg vil så bare sige, at den fordel, der er for os som, som, som medieproducenter eller mediefirmaer, det er jo, at vi får til gengæld at vide, hvad folk læser, og hvordan de læser, hvornår de læser, og det er faktisk meget værdifuldt for os. Og Anders Hansen lige her til, til sidst, nu, nu, nu endelig er jeg med at sige, at vi gerne ville have haft besøg også af politikens mm. direktør Stig Øreskov. Hvis han nu havde været her, mm. tror du så, at I på en eller anden måde ville kunne være blevet enige om bare en eller anden fælles mængde hvor, hvor, hvor politikens hus og, og, og, og berlinske medier kunne sætte sig sammen og så prøver at lave noget allaridssag, aller äh, bl bl bladkompaniet, altså en eller anden form for et samarbejde til fælles bedste. Jeg tror ikke, den er der lige nu, og det er, det er igen, fordi at, at markedet er mærkeligt. Øh, når et, et marked, og jeg tror, vi er det eneste demokratiske land i, i hele verden, hvor staten ejer de to, to af de største medieselskaber, og det, det betyder det er virkelig, virkelig et meget specielt marked at drive privat medievirksomhed i. Jeg tror ikke, vi er der. På Ridsav er vi der, på distribution er vi der, på andre ting er vi der. Men, men, men lige her, der tror jeg ikke, det, det, jeg tror ikke, det står lige foran. Det blev de sidste ord fra øh, koncerndirektør Anders Kreip Johansen fra Berlingske Media. Tusind tak, fordi du kiggede forbi. Tak for det. Tak for det. Du lytter til Radio 24-7. Ja, halvandet år, så længe har en gruppe af Berlingskes graverjournalister arbejdet med sagen om mere eller mindre korrupte regimers og gruppers hvidvask af penge gennem den danske storbank. Danske Bank. Blandt andet er det kommet frem at beløb fra diktaturet i Azerbaijan i flere år strømmede gennem Danske Bank og endte blandt andet hos holdstående politikere rundt omkring i hele Europa. For nylig indledte bagmandspolitiet en efterforskning af banken på baggrund af Berlingskes afsløringer af hvidvask af milliarder i bankens estiske afdeling. Berlingskes dækning har givet genlyde ikke bare herhjemme, men også internationalt. Og det vil nok ikke være for spekulativt at hæve det, at den vil være med i opløbet ved næste års uddeling. Michael Lund, journalist på Berlinske, du har været en af hovedmændene her i dækningen af den her hvidvask afsløring i forhold til Danske Bank. Velkommen til. Tak. I et interview med Fagbladet-journalisten for nylig, der fortæller, fortæller du, at det til tider har været lidt ensomt at dække den her historie. Hvorfor har det det? Det er sat lidt der hjemme synes jeg. Især i begyndelsen, hvor der var en... Vi havde lidt fornemmelse. Altså det var jo helt klart, at vi sad jo på de data. Vi sad på kilderne, vi sad på data, vi sad på, på øh, kontoudtog, bankdokumenter osv., osv. og holdt dem tæt til kroppen. Og det samme gjorde vi jo med vores kilder. Vi havde masser af kilder rundt omkring, som også havde hjulpet os undervejs. Og der var det jo helt tydeligt, at de andre medier havde jo svært ved at hoppe med på den historie. Og sætte journalister af til at grave videre og forsøge Nå, at, du siger, at, at med historie. på, så ja. Hvis der skulle være for ja. enkelte forudsætningsløse lyder derude, kan du prøve at uddybe det? Nej, men altså, man, man kan sige, historien blev sådan set citeret sådan overfladisk. Man kan sige, at de Rittau telegrammer, som blev lavet i starten, blev selvfølgelig bragt på de andre netaviser og i de andre aviser. Men der var ikke det der med, at man satte journalistisk kraft af til at sige, nu går vi sgu ind i den her sag. Nu sørger vi for at få udviklet nogle historier selv. Nu sørger vi for at få opdykket nogle kilder selv. Og som vi også har snakket om, det, for, det, det forstår jeg jo godt. Altså, det er jo enormt svært at sidde og træffe sådan en beslutning og kaste mandskab ind i en historie, som så entydigt har været et andet medies. Ikke? Jeg tror også, at vi selv på Berlingske tit er meget tilbageholdende med at, at sætte folk af, Øhm, Med den begrundelse, at det er et andet medie, der kører det? Det er et andet ved. medie, der skal utrolig meget til at, at, at forplumre billedet af, at det, vores historie for eksempel har været en bærlingske historie. Det tror jeg, der, skal, der altså det, det står ret fast efter eftersom vi har haft så, så langt et, et forløb, og den her sag viser at være så stor. Og, og det er også den beslutning, eller den, de overvejelser, vi selv gør også tit, når vi diskuterer, skal vi sætte flere folk af til at gå ind i Tibet-sagen, eller hvad det nu er, der måtte køre, ikke? Og, og forsøge at den, og gøre den til en bærlingske historie. Ikke? Er, er, vi, er vi for langt bagud, ikke? Det var sådan nogle overvejelser, man gør. Hvis vi nu trækker den helt tilbage, for ja. man kan jo sige, at det et kæmpe arbejde et halvandet år, som, som Henrik indlæst med at læse op. Øhm, hvad, hvordan starter, hvordan kommer I på, på, altså får I færden af, at der ligger den her historie? Jamen det starter jo egentlig helt grotesk med at være et, et, et, et, et, et lille projekt for os. Altså vi regner med, det er sådan en uge eller to, og så skal vi videre. Vi har vi fået adgang til nogle data gennem øhm, OCCRP, som er sådan en journalistorganisation, vi har samarbejdet med i, ude i Europa som sammen med en masse andre medier havde, havde spurgt os, om vi ville være med til at lave en, en, en historie om de her mærkelige transaktioner, som var strømmet ud af Østeuropa. Og vi kunne se, der var et lille, der var en lille dansk vinkel i at nogle, nogle danske banker var blevet brugt øh, til det. Og da vi dykkede lidt ned, I kunne godt se, at det var faktisk lidt større dansk vinkel, øh, eftersom den her estiske filial over havde været en af nøglebankerne her. Men vi vurderede stadigvæk, at det var sådan en lille en ret lille sag, en vi ikke skulle bruge så meget tid på, men som kunne være meget sjov at, at lave for os, fordi vi gerne vil være med til nogle af de der internationale samarbejder, som, som man nogle gange hører de her sager. Og det, der så sker efter, vi bringer de første historier der, og vi er helt tilbage i marts sidste år, det er, at vi får, vi får tip. Vi begynder at få en masse tip øh, på redaktionen om, at øh, det her skal vi simpelthen blive ved med. Så vi har kun hvem, hvem det, er jo, det er jo folk, der har kendskab til den her sag, på kryds og tværs, og, der, og, og, og, og det har været mange kilder. Det har også været ret slående, det her forløb, at, at folk er kommet til os med viden. Altså, det har ikke nødvendigvis været os, der sådan skulle opdyrke. Altså, I starten var det, var det meget folk, der kom til os. Ikke? Så senere hen har vi så skulle ud og lave en masse fodarbejde for at få for nogle... nogle dokumenter, nogle data hjem rundt omkring. Ikke? Men lige i starten var det faktisk nogle tips. Nogle... Det var som om folk havde siddet og ventet på, at den her historie begyndte at lægge. Nu, nu har du jo helt indlysende nogle kildebeskyttelseshensyn, ja. du skal tage, og der, der må du lige sætte ja, dine egne grænser også, når jeg stiller spørgsmål. Ja. Men, men, men, men hvad er det, der gør, at de der kilder, der henvender sig hos jer, at de overhovedet går til bærensk, og De kan hvad man jo godt kunne argumentere for, ville være det, det mest naturlige, gik til politiet. Jeg tror, der har været en, en fornemmelse blandt mange af de her mennesker om, at at myndighederne, det kan vi jo også se nu, det er jo det billede, der begynder at tegne sig, myndighederne har jo faktisk meget tidlig i processen, helt tilbage i til 12 og 13 og 14, været på sporet af det her, men der er ikke rigtig sket noget. Altså de tilsynsmyndigheder i Estland og herhjemme, som har haft øh, viden om det her, og i hvert fald har haft begrundet mistanke om, at der er sket noget, har jo ikke foretaget så særlig meget. Altså der er jo aldrig blevet indledt den her store politis efterforskning af det. I Estland øh, lagde man sagen ned herhjemme, øh, henvendt man... Øh, Bill Browder, som er en af de her store hvidvaskierer internationalt, hele den her Magnitsky-sag, han henvendte sig jo til, til danske myndigheder i 13 med, med en kæmpe, kæmpe efterforskningsmateriale, han havde haft folk til at lave. Og bagmandspolitiet afviste jo at, at gøre noget som helst ved sagen, ikke? Så jeg tror, der har været en følelse af, at, at, at det ville nok ikke hjælpe så vanvittigt meget, øh, hvis der ikke kom noget, noget offentlighed ud om sagen. Det, det, er, jo, det er jo en kendskærning af tit, så er det det, der sætter skub på, på, på sagerne. Men, men I sidder jo... Jeg ved ikke, hvor mange journalister I har været. Kan vi var tre. tre, tre primært, altså ja. tre oppe mod en kæmpe bank. Oppe mod øh, nogle eksperter. op mod altså, virkelig, virkelig stærke kræfter. Prøv lige at, at tage os med ind i det der forløb. Altså, har, har I indimellem, kan jeg lidt ledende spørge, har I indimellem følt jer en lille smule som David mod Goliat? Ja, men det har, vi, det har vi gjort. Altså, men vi har også... Altså... Eksempel, det at stille nogle krav til sikkerhed, for eksempel. At vi har været op imod, ikke bare Danske Bank, på et tidspunkt undervejs i den her, begynder vi jo også at have med regimet i Azerbaijan at køre, ikke? hvor vi jo godt kan se, okay, det er altså magtfulde folk. Og så kommer der en historie om Putin og FSB, altså Putin-familien og FSB, som også har haft uh, angiveligt kontrolleret konti i denne her bank. Ikke? Og vi vil godt se, at og okay, hver eneste gang har vi sådan været nødt til at steppe op på sikkerhedsfronten. Er, hvad det, betyder det konkret Det betyder at for eksempel, at, at vi slet ikke kommunikerer øh, på mail overhovedet om den her sag. Øh, vi, vi kommunikerer med krypterede tjenester. Vi har, øh, når vi har skulle besøge kilder, har vi sådan rejst af omveje øh, for at altså, åndelade at bruge kreditkort og osv. Så videre, så videre. Altså, fortsat en masse forskellige... Øh, så sent som i dag har vi fået opdateret vores og sikkerhed på, på vores computer osv. Så, videre, så, videre. så det, har, det har stillet en enormt stor krav til sikkerhed. Ikke at jeg har nogen som helst øh, forvåget tanker om, at, at nogen har siddet og forsøgt at hacke os, men, men hele, den der, hele den der sikkerhedsdel er jo ret. Men har du følt ja. dig personligt troet? Nej. Har oplevede, oplevet, at der har været nogle af de kilder, som har bidraget, enten ja. åbent, og de har, hvad har de ja. oplevet? Hvis du det, kan? Man, kan, man kan mærke på de kilder, vi snakker med, at det er jo ikke bare, altså hvor, hvor man tidligere har haft med hemmelige killer at gøre, så er de jo ikke, det er jo ikke bare folk, der er bange for at få et sagsanlæg på halsen, eller eller blive fyret fra deres stilling, eller sådan. Andet. altså der er nogle folk, der decideret er bange for at blive slået ihjel. Altså at der sidder nogle, øh, altså, øh, man, man, altså nogle kilder, øh, typisk nogle af dem udenlandske, ikke, som, har, som har begrundet mis tanker om, at nogen kunne finde på at gå efter dem og det har vi hørt flere gange, ikke? og kilder vi har haft i perioder er tørret ud, og vender ikke tilbage, øh, simpelthen fordi at det bliver for farligt for dem og, at ja, og snakke med os. Ikke? Hvis vi så ser på, på hvad det hedder, Danske Bank, altså hvordan har I oplevet reaktionerne fra dem, hvis man sådan skal se det i et medieperspektiv? Har de været hurtigt ude og altså kommentere? Har der været en offensiv indsats rettet mod jeres arbejde for det side? Nej, jeg synes egentlig at banken har været fair, det skal siges til deres. Altså, jeg skal også lige understrege det er jo ikke, fordi de her mennesker frygter at blive slået ihjel alle Danske Bank. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Det tror jeg, det vi stadig lige... i ja, ja. Ja. <laughs> Det er det er jo selvfølgelig mere det er jo de bagmænd, som er i den anden end de ja. russiske personer eller hvem der måtte være, ikke? Nej, jeg synes, banken har, har spillet færre øh, over for os. Altså, øh, der har jo været sådan et ongoing spil, kan man godt mærke, hvor banken jo hele tiden har, har forsøgt at kommentere sagen uden at sige for meget, men alligevel er kommet til at sige nogle ting, og så har vi kunnet grave et lag dybere ned, og så har vi selvfølgelig... Og så en, en del af vores proces jo også været at sige, okay, men har I egentlig talt sandt hele vejen øh, undervejs til os? Og der synes, har vi jo fundet nogle steder, hvor vi mener, at de har, de har forsøgt at bortforklare nogle ting, eller, eller, eller altså, decideret har talt usandt, ikke? Og det har, det er jo sådan en del af den her proces. Men i forhold til os, og i forhold til at være, være færdig, der, der har jeg ikke oplevet sådan en modreaktion en i forhold til, for eksempel hvis man laver historie om det politiske landskab, eller altså, jeg kom lige fra afdækning af Landbrugsparken, ikke, hvor det var noget mere massivt modpres, vi fik fra, fra landbrugslobby og fra, fra det politiske system også. Ikke? Det her har været mere sådan... Men vi har godt kunne mærke, at banken har spillet på, på de indre linjer, ikke? At man i det, i det skjult har forsøgt at påvirke meningsstandere og politikere. Øh, og, og, og det fører mig lidt til mit ja. næste spørgsmål, fordi du, du er jo ansat i, på en vis Berlingske. Ja. Der er jo tidligere i historien øh, havde et, et opgør med, med AP Møller, som jo er sådan et nationalt klinode. Danske Bank er jo, er jo et andet nationalt klinode. Har du sådan fornemmet nogle ting kører på, på, på den frekvens, altså Berlingske ude i kritisk journalistik mod Danske Bank? Nej, altså det har jeg ikke. Heller ikke fra politisk hold. Altså i starten var vi lidt... Det tog lang tid fra, fra vi begyndte at afdække sagen, og til den, øh, til, den, til den begyndte at eksplodere. Der gik lang tid, øh, hvor, hvor det primært var, hvad skal man sige, rød fløj, der var på, på krigstigen. Ikke? Der gik lang tid, synes jeg, før, før øh, de borgerlige partier kom ud af startblokken. Og, og, og, men det er de jo så kommet sidenhen. Ikke? Men jeg tror, hvis, jeg skal, hvis, hvis der er, hvis der er noget sådan, vi har kunne, kunne mærke, så har det mere at være nogle læserhenvendelser, som har kommet undervejs i, i processen, og især i, de, i forbindelse med de historier, hvor, hvor det er aktiekursen, der er blevet ramt. Der har vi kunne mærke, altså, hvor, hvor det er gået fra at være at der er et indydig opbakning til projektet, men der har været nogle læser, der som er. Nu må I stoppe. Nu kan det simpelthen ikke være rigtigt, at de skal udhuldt blive pension med det her, fordi der har været nogle der har været nogle historier, som virkelig har gjort gjort ondt på ikke i aktiekursen forbindelse især kan der komme bøder, kan der komme politianmeldelser og sådan noget, ikke? Mm. Øh, hvor der er blevet spekuleret i det. Så, og der har, vi, der har vi godt kunne mærke, der har, der har vi ramt nogle læsere, som ikke synes, det var sjovt. Så er der nogle, nogle, nogle af vores gode, gamle perlingske læsere, som har haft danske bankaktier, ikke? og det forstår man jo også godt. Nu kan man sige, at nu, nu er Anders få, eh, nej, for... er Anders få, Anders Krab, han er, jo, han er jo smuttet fra studiet, så jeg antager, at du kan, du kan svare nogenlunde. Ærligt på det følgende spørgsmål, men altså, man taler jo altid om, at gravejournalistikken er sådan i krise i varierende grad. Halvandet år, det er ret lang tid at blive afsat som journalist, tage det selvfølgelig godt, du sandsynligvis har arbejdet med andre ting sideløbende. Men ikke desto mindre, hvordan har forståelsen været for, at, at I sad med den her historie, altså historie og skulle have afsat, hvad jeg antager, ret store ressourcer til at, at forfølge den her på det niveau, som jeg gjorde. Ja, og vi har jo rejst rundt også og, i, i Europa. Jamen, jeg har oplevet fuld opbakning. Altså, det har været en sag, som man har, øh, man har set som en sag, vi, vi, vi godt vil prioritere. Ikke? Øh, og så, sådan er det jo ikke altid. Nogle steder, så føler man, det her det, det er for langt væk fra, hvad vores læser egentlig synes er interessant. Så kan det godt være, at man måske tænker, nu, nu, nu holder vi drenger op her. Men her har vi altså haft fuldstændig, fuldstændig opbakninger Og har det sådan set stadigvæk, at altså, der er jo masser af spørgsmål i den her sag, som vi også prøve at overveje, om vi skal gå videre med. Så det er ikke, fordi jeg, jeg oplever, at nogen... Øh... Altså, der kan godt opstå en træhed i et sekretariat på en avis, når man nu kommer med Hvidvask historie nummer 350 og øh, altså, præsenterer den. Men, men, øh, men de store historier, og det her med at forfølge de store spor i serien, øh, har, der, har der været fuld opbakning til. Altså, det der er også svært, når man sidder så langt nede i sin historie så lang tid, det er, at ting, man selv synes er enormt spændende, jamen altså, det kan godt være, at nogle læsere står af på det, eller at jeg synes nu, nu må I lige, ikke? men, men, men de, store, de store spor i sagen, hvem er de her bagmænd, hvad der foregået i banken, hvad har banken vidst, hvad har han gjort, har han gjort nok, fortæller den sandheden, der har vi haft der har vi fuld opbakning til. Ja. Men hvis du nu skulle angive et fikspunkt for, hvornår den her sag går fra at være en en fikse idé hos dig og en besættelse hos dine kolleger, til at være, hvor alle siger, okay, det æder, vurderer det er en god historie det her. Hvad er det for en historie, der gør, okay, her kan vi se, at det her, det altså er kæmpestort. Ja. Der har, været sådan, der har været flere faser. Vi synes jo selv, at den historie, vi havde i september sidste år om Azerbaijan og det her med de her kæmpe milliardstrømme, som det her regime havde brugt til at bestikke politikere rundt omkring i hele Europa og, og smide i skattely og så videre, så videre. den synes vi jo var det, var det helt store brag, ikke? og vi slog enormt meget til den i avisen også, men har vandt den ikke så meget genlyd, den blev lidt citeret rundt omkring, men det var ikke fordi det var det, der var det springende i forhold til de andre medier, men ude i Europa var det en kæmpe historie, og vi havde... Altså, The Guardian havde den også på forsiden, ikke? og Süddeutsche, Zeitung, og Le Monde i Frankrig, og sådan Fyldt enormt meget, og alle steder blev vi citeret, vi var noget så stolte. Ikke? Men herhjemme var det som om, det var ikke det, var ikke det der gjorde forskel. Men hvad er din forklaring på det? Øhm, jeg tror, der er flere forklaringer. Jeg tror, det den ene forklaring var det, vi startede med, at det var så entydigt, at vores data stadigvæk. Ikke? Altså, de, kunne, de andre viser kunne nærmest ikke gøre andet, end at citere os. Så kan man diskutere, skulle de have sat journalister er der til at prøve at finde ud af, hvad var det, der skete derovre i Danmark. Det, det kunne man godt have gjort. Det, det havde jeg nok egentlig forventet. Uh, men men altså, så tror jeg også, altså, at Bajaren er langt væk, og det var nogle tyske politikere, man ikke rigtig kendte Ikke Der var ikke ikke sig til nogle folketingspolitikere. Men, så, men så, det du siger, er det i ja. virkeligheden, at, at en entydigt god historie, som kan citeres i alverdens anerkendte medier, er der en tilbageholdenhed i forhold til hos konkurrerende danske medier, at den ene grund, at det er Berlingskets historie? Ja, det tror jeg bestemt. Og sådan tror jeg også, at vi selv reagerer nogle gange på Berlingsk. Altså, da de store læg om Panama Papers, som jo var, så vi husker, det er politikken, der havde den, ikke? Altså, det er deres læg gennem, gennem deres internationale samarbejdspartnere. Jamen, det var også begrænset, hvor mange Kraft og vismød ind i det, fordi det vil altid være en, hvor man er på bagkant, ikke? Nu kan jeg faktisk ikke, undskyld, jeg kan bare ikke lade være med at involvere vores øh, næste gæst, som faktisk er kommet i studiet nu, fordi øh, apropos det, som som bliver sagt her, altså Magnus Barsø, du er på Finans.dk, og dermed en, jo en konkurrent til, til Berlinske et eller andet sted. Genkender du den her, øh, Magnus, men vi skal snakke med dig om noget helt andet lige om lidt, men, men nu sidder du, og så kan jeg ikke lade være med at spørge dig. Genkender du den her med, at man fravælger historier, som sådan set er relevant nok, med den ene begrundelse, at det er bare en konkurrent, der er skrevet den. Altså, jeg tror, det, den, den pointe med, at man jo altid har været på baghjul, den er jo helt rigtig. Altså, på finans, vil vi nok heller jagte nogle historier omkring nykredit, fordi dem har vi haft rimelig godt styr på. Dem, at Danske Bank måske kommer lige lidt bagfra der, ikke? Men, så, så det kan jeg sagtens genkende. Jeg vil så i øvrigt øh, tage hatten af og bukke mange gange, for det rigtig, rigtig fine arbejde, der er blevet lavet som jeg også synes, at, at, at jeg, øh, jeg i hvert fald har, har, har forsøgt at spille bold bag, for jeg synes, at, at, at er så er altså, spændende og utrolig. Ja, og vi vender tilbage, tilbage til dig om et øjeblik. Det hører jo så ja. med til, til historien, er jo, at, at det, der så, for du spurgte os, hvad var det, der, var, der gjorde forskellen, for jeg synes, da, da den der Finanstilsynsrapport så ligger, så, så synes jeg så også virkelig, der bliver givet gas, ikke? og finans er, er med, og børsen kommer også ind med nogle, med nogle historier, og det er, jo, det er jo helt vildt fedt for os, fordi nu så begynder der virkelig at ske noget, men det gør jo så også, at man, man bliver pisket lidt, ikke? Så, bliver man jo nødt til, så bliver vi jo nødt til at komme, komme op på hesten igen, og og, øh, og prøve at tage tætlen igen, ikke? fordi øh, så, så begynder der også at ske noget, noget, noget konkurrence. I, I forhold til... Altså, det virker som om, du, du mener, at i forhold til tidligere, øh, så er der en mindre vilje til at løbe med andres historie. Hvad er det i så fald, hvad er det, der er sket over de sidste 10-15 år? Jeg ved det ikke. Jeg synes, jeg synes, dengang jeg startede i praktik helt tilbage i 2003 fire stykker på politikken, jamen altså, hvis de andre medier havde en stor historie, som man synes var væsentligt, som man synes var interessant, jamen så gik man også ind i den i højere grad, end man gør i dag. Jeg ved ikke, om det er bare en eller anden rosenrød øh, forestilling, jeg har om dengang, men, men det synes jeg i højere grad, det var. Jeg tror simpelthen, at det handler jo bare om, om konkurrence. Det handler om, at aviserne er blevet, blevet mere og mere fokuseret på, at de har en målgruppe, som de er nødt til at, at vise, at de er uundværlige over folk, og de er specielle, og de er, altså, har kant og profil og sådan noget. Ikke? Og så nytter det jo ikke noget, at man fylder avisen med... med med historier. Hvor lang tid bliver de her historier ved med at køre? Jeg tror meget af det afhænger af, hvad der kommer fra Danske Bank her, i deres undersøgelse. For hvis de vidste, den kommer her i september, hvor de har fortalt, at der, der skal ikke lægges fingre imellem, og den skal vise det hele. Ikke? Hvis de kommer med en eller anden, sådan en men vise, ikke? med et par overskrifter, et par headlines, og, øhm, og det var ikke så godt, og, og så fyrer man en eller anden mellemleder i, i Estland, hvilket man allerede har gjort, så, så, så kan jeg ikke forestille mig, at sagen ender der. Altså... Det, det er i hvert fald, hvad vi hører fra vores kilder også. Ikke? Har I mere? Vi har mange spor, ja. Om vi, har, om, om, om vi kan forløse dem, det ved jeg ikke endnu. Det, der har været specielt ved den her sag, og hver eneste gang, vi synes, vi åbnede en dør, så er der jo været en, en ny dør, og en ny dør, og en ny dør, ikke? Og tilbage til det med, vi anede ikke, hvad vi kiggede ind i, da vi startede. Øh, hvor, hvor det her ender. Altså, i øjeblikket, så er altså, hvor de her pengestrømme fra Rusland er endt henne, det er jo også stadig et helt åbent spørgsmål, ikke? Øh. Michael Lund fra Berlinsken af hovedkræfterne bag afsløringen af hvidvaskningsskandalen i Danske Bank. Tusind tak, fordi du kom i studiet. Velkommen. Du lytter til Radio 24-7. I dag kunne man på politikken.dk læse historien om, at, citat, eksperter aflyser frygt for boligboble. Det fik debatredaktøren, vi har allerede nævnt ham, Magnus Barsø, fra et konkurrerende medie, Finans.dk, det fik ham til at gå i twitter -krigshumør. For Forhør bare her, hvad Magnus Barsø skrev til morgen på Twitter. Wow! Det her er så ringen, at det næsten er sjovt. Boligøkonomer, der er købt og betalt af realkreditten forsikrer alle om, at boliggæld og boligmarkedet er ok. Next up. Sundhedsøkonomer fra American Tobacco afblæser cancerrisiko fra, smøger. Og som allerede antydet, så har vi den Brede mand siddende i studiet, Magnus Barsø, hvorfor så opbragt? Der var også en, en, en lille emoji med en abe, der holdt sig for øjnene, så <laughs> helt surt var det heller ikke. Nej, øhm, nej men altså, min, min, min pointe er sådan set bare, at jeg synes sådan set, det er jo en, det er jo en, det er jo en glemrende artikel, og altså, god debat og sådan noget, men man må bare at sige, at det eneste, man har med af økonomer i den artikel, det er tre økonomer, altså på forsiden, historien der kommer lidt flere inden i avisen også, Altså, det er tre økonomer, som har købt og betalt af den finansielle sektor, og, øh, og der må jeg bare sige, jeg synes, det kunne være sundt, hvis man også havde nogle uafhængige boligøkonomtyper. Nogle, der sad på universiteter, øh, handelsskoler og den slags folk. Men det, du siger, er, at dem, der har tilknytning til realkreditinstitutter, de øh, udtaler sig ikke fagligt kvalificeret? Altså, jeg, jeg, jeg tror, altså, personligt har jeg det sådan lidt, at nogle af de klogeste og dygtigste økonomer, jeg snakker med i mit dagligdag, de sidder faktisk i den finansielle sektor. Altså, jeg tror, hvis jeg skulle nævne de to dygtigste økonomer, som jeg kender, øh, som jeg altid snakker med, når jeg har brug for noget input, øh, og lytter meget til, at ja, de sidder begge to i banker. Når, når det så er sagt, så det her, det er jo også et, det er jo et spørgsmål om, altså, den her artikel lægger lidt op til at afblæse risikoen for en boligboble. De købmærske boligpriser på ejerlejlighedsmarked, er i stedet 10% hvert år siden 2012. Altså, det, det kunne godt være, at hvis man skulle spørge og få en fornuftig, så, uh, uafhængig vurdering af, hvorvidt, at vi er inde i en overophedet periode, så skal man spørge nogle økonomer, som ikke bliver betalt af den samme øh, virksomhed, som sådan set sponsorerer meget af det her gældsfinansierede prisstigninger. Altså, jeg har lige købt hus på Amager. Hvorfor skal du gøre mig i dårlig <laughs> Det har jeg også. Så, øh. <laughs> det, er det skal i øvrigt også siges, at vi, vi har forsøgt øh, at få en, øh, en repræsentant fra politikken i studiet til at, øh, til at forsvare det her, men vi har fået en, øh, en kommentar på mail, på grund af det, det lidt korte varsel fra dem. Og der skriver de, at... Øh, deres historie i dagens politik den handler først og fremmest om, at danske boligejere i høje grad vil sikre lån, som med øh, for eksempel fast rente, frem for mere risikabel realkreditlån med variabel rente med afdragsfrihed. Det kan realkreditinstitutterne dokumentere med tal, som bliver fremlagt i artiklen. i artiklen. Nogle af realkreditinstitutternes boligøkonomer har selv tidligere på baggrund af de stigende priser på ikke mindst ejerlejligheder i København og Aarhus udtrykket en vis nervøsitet for, at vi var på vej mod en ny boligboble, og, der, og dermed, Magnus så, så siger de jo også, og det er Tina Krongaard, der er relationschef fra, fra politikken, som, som kommer med den her udtalelse, hun siger jo, jamen hold nu op, altså vi har snakket med de samme folk for, for, for to måneder siden, og der sagde de, at der var en risiko for en boligboble, altså udhuler det ikke fuldstændig din, din kritik? Nej, altså, det, hvis du kigger også på den artikel, som der er på forskningen i dag, så afblæser de. Altså, man tager de her eksperter til indsigt for at afblæse risikoen for boligbold. Men bare sige, der er intet historisk belæg for at sige, at vi nu permanent har fundet en løsning på, at ikke at komme igennem boligudsving, som går ned og op. Det er der intet historisk. Altså Al forskning tyder på, at, vi, at der er ingen lande, stort set i den vestlige verden, der har løst det problem. Altså, vi går gennem bølger og opture og nedtur, og, så, og det vi desværre er nærmest sådan dumt til at gøre, det jeg ser bare, det er, det ville være rart, hvis man havde nogle uafhængige økonomer, som Jens Lunde, der sad på CBS, jeg ved godt, han har gået pension. Der er Morten Skak, Syddansk Universitet, han er desværre også gået pension. Altså, jeg, jeg tror virkelig også, og, og, og det er måske min pointe, som jeg ikke kan få med i sådan en lille tweet, jeg forstår ikke godt, øh, godt journalisternes dilemma. Altså, når man sidder og kigger ud over landskabet, stort set alle de, de kloge boligekonomer, der udtaler sig om det her, de sidder faktisk købt og betalt af den finansielle sektor. Der er stort set ikke rigtig nogen tilbage på universiteterne mere. De er som gået omgået pension, og det er åbenbart ikke rigtig hot for nye CBS-finansieringstyper at blive boligøkonomisk udtagelser til medier. Så men, derfor så er der ikke rigtig nogen. Men tror du virkelig, at en boligøkonom tilknyttet nykredit, tænker... Nu siger jeg noget, der er fagligt ukvalificeret, hvis de bare det bare kan gøre, at nykredit kan låne nogle penge ud. Altså, tror du virkelig, det er så banalt? Nej, nej, altså, grundlæggende så er mit indtryk igen også, at, at de her mennesker, altså som jeg sagt, jeg snakker dagligt med, med kun over den finansielle sektor, er dygtige og kompetente. Jeg siger bare, der er kun kilder for den finansielle sektor i de, i de her artikler. Og det ville være sundt, og det ville give et bedre indtryk af helheden, hvis man også fik nogen, som ikke havde... Altså som, som ikke havde deres privatøkonomi på spil men, i forhold til Men ville du hvis du skulle have lavet den artikel her? Ja, men altså, jeg vil da klart have prøvet at ringe til Kurt Lillegren over på øh, Boligøkonomisk Videncenter. Uh, han er dygtig. Super dygtig. Og du tror, at vi har givet et andet svar end det, vi ser fra repræsentanterne for den finansielle sektor her? Det ved jeg ikke. Han havde i hvert fald kvalificeret historien noget mere. Hvorfor tror du ikke, politikken vælger at ringe til dem? Tror du, det er simpel dovenskab og videnhed, eller... Andergrunde? Ej, jeg, jeg tror bestemt ikke... Øh, det vil jeg slet ikke øh, sidde og, og gøre mig til dommer over. Hvad, hvad, om det. Vi er jo samme familie. Øh, jeg er på øh, anden etage, de er på første øh, i, op i Politikens Hus. Men dog på konkurrerende medier. <laughs> på konkurrerende medier, det går ikke Altså... Jeg tror, de er og nemmere at få fat i, og det er også min egen erfaring. Dem, der sidder over i bankerne, og de er dygtige. Langt under vejen, super dygtige. Det eneste, jeg siger bare, der er, at man havde nuanceret det billede, og man havde stået meget stærkere med sin historie, hvis det var uafhængige folk, som ikke havde noget på spil, som havde sagt det samme. Er det her udtryk for, at der for øjeblikket i øh, erhvervssektoren, og, har, og det har fundet sted i mange år, sker den her oprustning af... af, af, af kommunikationssiden af, af eksperter, som er, simpelthen er købt og betalt. Noget, som man jo også i et vist omfang har set i, i den politiske verden, hvor, hvor hele diskussionen om spændoktorer har kørt i, i 100 år og en sommer. Er det lidt det samme, vi ser her? Altså, at de dygtigste bliver simpelthen købt? Altså, de, øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at den finansielle sektor betaler ganske, ganske glemrende lønninger, øh, som man kan hapse nogle rigtig kloge folk over. Altså, når det så er sagt, så, det, så, så igen vil jeg også sige, at det betyder ikke, at der ikke kommer gode, dygtigt, kvalificerede ting fra den finansielle sektor og bankerne. Altså, en af de mest kritiske rapporter, der har været om den finansielle sektor selv, er kommet fra Deutsche Bank. Den kom sidste år. Den handlede om en kommende mulig finansiel krise, Super grundig rapport på over 100 sider, som jeg har med stor fornøjelse. Så, så jeg siger ikke, at, at man bare skal vende fingeren ned for alt, hvad der kommer. Det eneste, jeg siger bare, det er, at man bliver simpelthen nødt til at tage andre sider med os i sådan en sag, der er så vigtig og betyder så meget øh, for, vores, øh, for vores samlede økonomi. Magnus Barsø, øh, debatredaktør på Finans.dk. Øh, tak, fordi du endnu en gang kiggede forbi. Du har i været her nogle gange. Det er en fornøjelse. Tak skal du have. Øh, og vi finder nok på at ringe en anden god gang igen. Det skal vi faktisk gøre. Du lytter til Radio 24 /7. Så er der jo gode nyheder for den, øh, den samlede danske journalist, Dan Henrik. Journalisters troværdighed, den er nu øh, hoppet. Den løber simpelthen opad på troværdighedslisten. Den ligger nu på en tredje sidste plads. Øh, en, og er en prang, over, en prangende tredje sidste tredje sidste plads over både brugtbilsforhandlere og politikere, men dog langt, langt under jordmøder, som, som faktisk er dem, der, der topper listen i ja, for forhold til gør, troværdighed. Jeg, jeg kan se, præster har ligger også rimelig øh, højt, og det er jo trods alt en, en erhvervsgruppe, der i århundreder har argumenteret for jomfruførstler. og sådan kan, man jo mene så meget om, <laughs> sådan kan man jo mene så meget om den her undersøgelse. Men det er rigtigt, det er mest interessant for sådan nogle typer, anløbende typer, som dig og mig, at studere nede i bunden. Uh, og, og der er jo sket det noget specielt også, at uh, det har jo hidtil været sådan, at uh, vi journalister har ligget sådan ganske tæt på, på politikerne. Men en ting har været fuldstændig sikkert, og det var, at brugvognsforhandlerne lå helt i bunden. Sådan er det faktisk ikke længere, fordi brugvognsforhandlerne har nu distanceret politikerne, så når man chok i den her undersøgelse, den nye Øh, for, jeg mener, den kommer fra ratuskommunikation. Nummer chok i den her undersøgelse er nu politikere, og så har vi så brugvognsforhandlerne på anden sidste pladsen, og øh, journalisterne på... Tredje sidste plads. Tredje sidste pladsen. Men altså, Jeg vil sige, jeg synes jo... Jeg, synes det, det, jeg, synes, jeg morer mig altid over de her undersøgelser, fordi jeg tror, man måler på noget andet, end hvad man tror, man måler på i virkeligheden. Jeg tror, man måler på, hvilke øh, øh, faggrupper, som folk finder mest sådan generelt i abstrakte vendinger, sympatisk et eller andet sted. Det gør det jo ikke nødvendigvis bedre for hverken Nej. politikere, forhandlere eller journalister. Men i praksis... Og så må man jo også sige i forhold til journalister. Der er nogen, der trækker op og... Andere, der der er andre, andre, der trækker ned, Henrik. <laughs> <laughs> Nå jo, men, men mere døv og blind er jo dog ikke, end jeg godt er klar over, at der, der, der er nogen, der går op og noget, noget der går ned. Så, så, så sådan er det. Men jeg noterede mig dog, at vores gode kollega her inden for radioen, Brian Weikart, her fra, øh, fra 24.7, havde et, synes jeg, meget interessant tweet, hvor han sagde, den der undersøgelse kunne han overhovedet ikke bruge til noget som helst, fordi han oplevede dagligt i sit arbejde, og det gør mange af hans kolleger også, at der er folk, der vil fortælle hemmeligheder til journalister, der er folk, der vil krænge deres liv ud over for journalister. Så hvad er det egentlig for noget, den her påstand med, at journalister bare ligger så lavt på troværdighedsgældene? Og jeg kan faktisk godt følge VejKart et langt stykke hen ad vejen. Hvis nu for pokker, at journalister var så utroværdige... Hvorfor er det så, at øh, dygtige folk, som, øh, som vores ven fra Ballenskivet, der lige har været Hello. her, ja, øh, at, at han kan få folk til at ringe op til sig, folk, der ikke vil ringe til politiet? Mm, det synes jeg er Absolut, jeg. Og, og man kan jo også sige grundlæggende, at hvis folk faktisk ikke stolede på journalister i al almindelighed, så ville de jo faktisk ikke vide noget som helst om, hvad der foregik i verden, udover hvad de havde oplevet med egne øjne, eller de havde læst i noget faglitteratur. Man ville ikke vide, hvornår der var finanslovsforhandlinger, hvad der var vedtaget i Folketinget, hvad der var problemer med i forhold til EU-lovgivning, og cirka en million andre ting, som jo også bliver formidlet af journalister. Det er ikke for at banalisere det, fordi man kan sige, uanset om man måler på troværdighed eller, eller generelt sympati for en faggruppe, så er det jo et pænt sted for journalisterne, nej, altså, selvom de langsomt nej, altså, sig vi langsomt bevæger sig i den Vi har 40 sekunder tilbage i den her udsendelse, og jeg tror ikke, det vil lykkes os på de 40 sekunder at overbevise lytterne om, at øh, vores øh, erhvervsgruppe, eller for den tages skyld, øh, du og jeg, er troværdige i, i, i nogen sådan øh, sundelig grad. Men, men jeg synes bare, øh, at, at lad det så være et lille hjertesugt, der kan afslutte den her udsendelse. Jeg synes måske, at tingene er, er lidt for forenklet, den type øh, undersøgelser der. Og det blev så simpelthen det, det sidste ord, en opfordring fra Henrik Hvortrup, til at være mere nuanceret i synet på journalisters troværdighed. Mit navn det er Mikkel Andersen, Henrik Hvortrup var med mig i studiet, og ude i teknikken, der var det Kasper Isgaard, der sad og betjente knapperne. Tak for i dag.